دل کې والی نو څوک والی خپشې پاتوبای جو نه خپشې یو خلک به اقېدار شي یو پیرا وي خدا حال نه خبر ده و او چې تین پیږي ما نه خلا شي زمو یو مرګره او توتانیو ناله سي پیر پر اس بیا خشه او رسو قران ته ناسو پهول کې دې پیرانو سر وړل کې نهاسو پاتې زم چې څوک له موږ دلونه فکس بل لاړو زوم مرګره یې مونږه خړګې پورو ته چې ما دماغ ملګري چې راز خو دې پرسی پیالو منه ما او ما ورته ما خو دعا درغله ما چرګو کار غوې چې موږ دې پرسی خو لاړو دې خو چرګو ډال راغله لنګر ته وځي او دابل دعا درغله ما خواله راولې حیران شو چې دا خبره تاسو مې رسېنه بص دا خبره تاسو رسېږي دا شیطانو دا خبره رسېخه شیطانانو دا, دا, شیطان دا بیلار شیطانا بصو ناسی که نا خزمت که زکر شیطان مقرق بلکار دی نا کئی حل او نبیوکم علاما تنظر الشیعتین تنظر علا کل یفاک نسی یلقون سما واکثروم کازیون دا قدر شیطان دا خبر دا خلقو تا غرزی داسې سیکار شای نور پاکی دا رو مل گری که دا خلق بیقین راشی کتور تا قرآن وی جاوئی نا منکو تجربه کرلی تو نو ار سه پو سوګ دی الله دی دړ په حال پو الله دی د جبي په پو الله دی باندې مونږ چې کوي بغي پو الله دی دغه شان صورت انام کې بیا وګورئ یو کوم شویتګ یو کوم شویتو وعنده مفاده الغيبه الله سره كون ځاني د غيبودي لا يعلمو الاه ندې پوها پدې پټو باندې مگر الله الله غیب ما ځان سر مقفل کړ دې جرندکړې مې دي او دایې کونجان مې ځان سر اغسي نو ته چې په کې بابا پټو پويګي لانی کې د پټ معلومي حال معلومي دا لري دا غیب خبرې دي باجی ګمرا اندازي مشته چې هر خبر درای شي نه په کور غوته کیږي په پلار کور کې عذاب شته او به کې نشته درغه به خبرې دي د دل هم د الله تعالی سره له ما غیب ځان سره جرنده کله کون ځان می ځان سره غثی نه ته چې پلان کې په پټو پوي څه مطلب شو د لارڈ اوف الله ضرور شو د الله نه کون ځان په زور راغسه او جرنده د غیب کوله او راز نه د غیب سر کو اصل کو قرآن سوې وین دوم مفاتل غیب الله سرا کنجان غیب ودي غیب میجرنده کړل کنجي ما سرا چاله مې نه ورکني لا علم وا الاهو نه له په وا پګیو باندې مگر الله یو الله پته الله غیب ما مقفل کړل او علم ما سره ده بل سو بنفويګي عالم الغیب الله ده دو شانتی سورت یونس کیو گو رہی یوش پیتا کیا سورت یونسو یوش پیتایا تھا وَمَعَذْبَنُوا الَّذِنِ اَبْتَرُونَ عَلَى الْقَذِبُونَ قُلْ عَرَأَيْتُمْ مَا عَنْزَلَّا لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ وما تكونوا في شان وما تظلم من قران يشهدوا ولا تأمرون من من الا كن عليكم شهودا تا स्वीकार نکوي مگر من دربان یو په حاضر نکې کېته في شانين کار کېم وما تظلم من من قران ننه ل قران, قرآن ولا إلا كن علیکوم شهودا مگر پتا سو حاضرم حاضر زیمه بری냔 درالو پیغمبر حاضر نازر کو دا الله صفت مخلوق لور کول نه دی دا الله صفت جي مخلوق لور کی د شرک نه نو سره لګی خو نه ای زوفی زو نفی کلشدن کی پکار ک او ما یا ذو ربک مم مسقال ذره نه ده پنا سادهرمنا په میصل د زرا کتاونه برا نوړو کې ونلو الا فی کتاب مبین مگر دا الله علم کینی عالم به کل شین هو الله سورہ هود کې ورای پینځمه یاد کې سورہ هود په پینځمه یاد الا انهم یسمون صدورهم ل د فمننو الاح نه ی سونه یا به ومو یاالمو ی سرروو پو د الله پاغا چې پټې مخلو او پاغا چې سرګندې مخلوکوم په ټولو پو د شانې بیا بوره سر ووت کې یو سر رتمیت اخ کې. وللہ <ولی> غیب السماوات والارض او خاص اللہ ذرا علم دې پټو د اسمانو زما کوم اسمانونو کې او زما کې پټول په الله دې د شان رات کې غوري نام یاد کړي سورې راتو نام یاد عالم الغیب والشہادہ اللہ یا علمو ما تحملکلون سام اته یاد کی اللہ پول پای چ برت گئی ارزنانا و ما تغیز ما تزدادو او بولے اللہ پای کمی کمای رحیم نذرانا او زیات رحیم نذرانا ور پسی نام کی بیاوی عالم الغیب والشہادہ بولے اللہ آګه جتا سوني دي پټ او تاسو يښ کارام بیا ور پسي لسم یاد کي سويرات ثواب منكم انصر القول من جاربه ومن مستفم بالليل وصالم من نهارون برابر دي دا الله پعلم کي پتا سو کي چې څوک په پټوي نه کوي او بخکارا سودش بيه پړي دون کي دي او څوک غرجنون کي دي فورس کي دا ټول دا الله علم کي پد بنا دینښت دا شانتی سورې هجر کور بسي وګوره 24 ساعت کې سورې هجر 2011 د رښتما یاد ولقد المن المستقدمین منکم ولقد المن المستخرین معلوم دې مونږتا الْمُسْتَخْدِمِينَ مِنْكُمْ بُخَارِ نَسَأْنَا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ أَعْمَالُ النَّمَاذِرُ السُنَنِ مَحْقِقِي دُنْيَا تُمْ مَعْلُومِينَ رُسُوكِي دُنْيَا تُمْ مَعْلُومِينَ مَعْلُومِينَ مُنْتَ الْمُسْتَخْدِمِينَ مِنْكُمْ مَحْقِقِي دُنْيَا سَأْنَا زَمَا كِتَاب دِجِ مَحْقِقِي معلوم دی را تا رسو کی دون کی دا قرآن اگر کم خلق چی دا قرآن نسنگ کئی ڈڑا کئی نور دا کینی نی آوری دارا معلوم دی معلوم دی ما تا مکی کی کې کی نی او رسو کی کې د دا نی کئی نام تو اللہ تا معلوم دی داشا نحل کی وگوری او آیا کئی سورہ نحل او آیا وللله غیب السماوات والارن خاص اللہ دراں علم دې د پټو اسمانو زمکو و ما امر الساعه الا کلم ہلبصر ندی کار د قیامت مگر پر شان در بسم زمکی استرگی او یاردین نیز دې دغ شانې سورې بنی اسرائیل کې وګورئ څلور کې بنی اسرائیل سلور 500 کې ربکوم عالمو بكم الله پتا سوفو دي ای اشا يرحمکم کو واڑی رحم وکي او ای اشا يعذبکم کو واڑی سزا وځل درکې بیا ورپسې بنی اسرائیل 15 500 کې عَلَمُ بِمَنْ فِي وَلَرَّ رب کالممو بیا من پ ساتې واللار ربستا پې پاسمان او مکوالان بیا سری کاپې و غورې په کشت یاد کې سری کا په ک له کافیمو سلا میینسینی نو د اب خویللهالمو بیا معله وا. اللہ دے پوہا پاگیچ درنگی تیر کڑے ہو لہو غیب السماوات والار اللہ در علم دے دپٹو آسمان نظم کو اب سر بھی ہیم سڑیر خلی دن کے دے اللہ واسمیں او سڑیر خلی دن کے دے اللہ ہر سال لینی ہر سال لہو ریم اور پسی والا شرکو پی حدا نشرک اللہ فصفل سپت کې سوکو فصفل حکم کې 40 نوور کئ عالم الغيب بل سوګ نه ګرځئ حاضر ناظر بل سوګ نه ګرځئ بیا سورایقاب کې اخر کې وګوره یوصل نام کې یوصل نام خالد نفی آم کل لوکان البحرو مدادل لکلمات ربی اوائا کشی دریاب صحیح دو پارد معلومات زمان درب در لنفید البحرو ختم بشی دریاب قبل انتن فدا کلمات ربی مخید ختمی د معلومات درب زمانان دا معلومات, در معلومات کټول دریاب سیشی لکیم واللو جنا ب مسلې ما ده کات کوم په مسل د دی م دندیم دا بل دریافسی کوو دریابونه به خللا شو خو د الله معلومات او د الله عوم نه دا شان سرې تو کې وګورئ و نمبر یاد کې وین تجار بل کوې پهیننو یاله مو سرره که خکارکی وینا نا اللہ پو دے اس سر را پت واغ پاو پدیر پتوم پو دے اللہ پا سر واغ پاو پدیر پت کڑکی نو باغی بانیوم اللہ پو دے که پا خلکی پتے نو باغی پوا کې پتے نو باغی پوا پتولو پو اللہ دغه شان دی بیات و ها کی 250 سم کې وایي قارئ المهندره بي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسام علم د پخوانو زمادر ابسرې بي كتاب د الله په علم کې الله محبوس کې لا يذل ربي نه تخاکي کې رب ولا ينسى او نفري دي هيس ټول د علم کړي دغه شانتي سوره توه کی بیا وګور یو صلی وسلم کی توه یو صلی وسلم یا لون ابنا دیمو پوزی پا اللہ پاگی چھمکی لدیو ندیم وما خلپو مو وَلَا يُحِیطونَ بِهِ الْمَا نشی راگی روالے مخلوق بِهِ الْمَا دا اللہ معلومات بقبلِ الْمَكِم دو شانتِ انبیاء کیو گو رئی یو سل لسم کی احوالے کوم کم بی بیزان لا گو رئی یو صلیصم دغ شان دي سوره نور سلور شپتا دغ سوره حج کې دا الله تعالی علم او یا نمبر آیات کې سوره نمل دوا سلور او یا سوره نمل سوره النمل دعاویه صدورو یا کیم سوره النمل صدورو یا پینزاویه وما من غائبت فی السماء والارد اللہ فی کتاب مبین نشط بنا ذریو یادے سلو رو یادے پینزاوی یادے وین ربکا رب لعلوماتو کینو سودورو مایولینون الله په دې پاره چې پټی سینې د خلکو ښکارا کئ ور بسې بیا پینزاوی واما من غایبۃ فی السماء والعر الا بیک تای مبینا پټ برا وخته مگر د الله په کې بیا سورې لقمان کې سدول درشتم چون 34 بیا الف لام میم سجدا شپږم آیات کې آیات نمبر 6 سورې صبا دې آیات او درې آیات صبا 2 او 3 فاطر اته درشتم آیات 38 نمبر بیا حامیم سیده وصل وختهات س بیا سر حید کې سلورمیات می یاد چار سر ملکو یاد تیره او بیا سوالسم یاد چا ده سرنو شپ یاد کې سرنو شپتم یاد کې ایاس پیښتم عارف فلا فلیذر علی غیبی حدا په دې پټو فلیذر علی غیبی حدا نه خبرې پټو باندې سو کو ګوره حدا نکړه نه کېږي په سیاغ د نبی کې هغه سپیدا کوي عمو نه خبرې هیڅوک نه پ بره نهلی خپلو پټوم پهغی او باېڅوک نه خبری الله منیر تهوع دا اسلام ق ده برریلیان تحریب کوي هغ نه خبرې الله منیر تهه می رسو چې رسولی خوشي نه خبره. دا خو د مخکې سره من پیش شو مخکې بې ديسته مې کیسې لوم قل ان ادري اقري وما دوا دونو امي جل له ربي امدا هغه مروا ما تا د پټو علم نشتا ما د بدن نشتا اقري بوون ما دوا دوني زيد ياغه چې تاسو لر له شې پته نشتا امي یا له ربي رب نیټو ما د پیغمبر خو په پټو نه او پو دلته تاوی چی پیغمبر باغی چی په پټو کوي نه مټرسو شنه بيره سلام پیغمبر نشو چې دا مانو کی الا منی رتوا مگر هغه سو خبري چی په پټو چ خو خیشي او پیغمبري کی نو نبي له سلام خو پټو نه دی قل ان ادري ما ته پته نو سمانه پیغمبر نبي له سلام رسول نشو اې د رسالت نو وستا خو ډیره خطر جوړو کړا ذیس اسنام انقتیہ دا لیکن منرتزوا دا منرتزوا متدا دا من اور رسو خبر فئنو یس لو کوئی خبر دے زیادہ کافیہ مسلہ و اذا تضمن المبتدا و معنا الشرط فیسح دخول فای بالخبر کی متدا متضمن شی معنا شرط لار رسو خبر کی سر دی فاری لیکن منرتزوا لیکن اگر سوچ جے فخ کی در رسولاں نہیں چل پاین نو یسب کوم ایمبانی ادې لیږی مخکی دا غنه ورسره غنه رسدان محافظ ملک لیږی عالم په غیو باندې یو علادین اوس هغه ایتونو زیګر کو چې پای کې نفي د المرجیب کړل د غیر الله نه دا کو هغه ایتونو بیان کړو چې پای کې زباده غیب کړل خپل ذات اقدس له اوس هغه ایتونو چې پای کې نفي کړل د غیر نه سوره بقره دو دشتم یاد کې ملائک نو فېګې بقره دو دشتم کې قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم او ملائکه سبحانك پاکي الله لا علم لنا نشتا بوزمغا مانگ سر ایلم نشتا مگر آج چرا کر لیتا مانگتا دغشان تی مائدہ کیو گو یوصل ولسم نمبر کې مائدہ یوصل ولسم ما قلت لهم الا ما مر تدني بهم ما ندي ويا غيتا و كنت عالم شهيد ما دمت فيم فلما توفيتني كنت انتر رقيب عليهم كل جتا غستم عيسى السلام وي كنت انتر رقيب عليهم نتنكاباني بمخلوق ما, ما تبيا پتنشت وان تعالی کله شہیدا پارسا خبردار تئ ما دا معلوم دي چې څو پوری خلکو کیو ما تاج بورته کړم بیا را د بدنې سره چې خلکو کیسه شي دي چا منل لازم او چه نه زمون لري دا شانتی سورای مېده کې بیا وګوره یوصل ناهم کې له ټول ان بیاونه نفی کوي یو سلنہم یو ما یجمع اللہ و رسولون فا اے غرز چی جمع بکی اللہ ٹود رسولان فا یقول ماذا اجیبتوم اللہ بات اپوس کئی ماذا اجیبتوم سو سمنل شیوان صحیح جابت بیا بسوئی قالوا لعلم لنا موږ تا پته نشتا ځن کې خو موږ پته و چې چا منل و پچی دې اغست ديو موږ تا پته نشتا چې زموږ چا منل و چا نو انك انت علام الغيوب پټول پټو پته پټول پټو عالم او پټي موږ تا نشتا د ټول ام بیا ونه نفي وکړه دنبی علیہ السلام نے نفی کئی پپٹوں نے لیپ ہوا سور اعنام کیوں گو رہی پندوستم آیات کے سور اعنام آیات پندوستم کے سور اعنام قل اللہ قول لکم او نو ایم تاسو صحیح دی خزائن الله ما سره خزانه د الله دي ولا علم او نو يم په پټو نیم پو په پټو دا نیم چې ما ته پټ معلوم دي غيب معلوم دي ز په پټو باندې نیم په وا ولا او نو يم دا چې په يم په پټو پټو نه پويګما نبيو ګره نه او مخلوق نے نفی گئی سوری عراب کیوں گو اور یوصل ہوا تیا کی عراب یوصل ہوا تیا نور مخلوقات ہن نفی گئی یوصل ہوا تیا وَيَنَمَا الْعَالَمُونَ رَبِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ دَيْرَ ذَخَلُ كُنَا لَا يَعْلَمُونَ نَبُويگې دَيْرَ ذَخَلُ گُنا نَبُويگې بپټوم بیا ور او صلٰتات یې کين كل عمل لكل نفس نَفَا وَلَا ذَرَّة وَلَوْ كُنْتُ عالم من الخیر و مصرن و تا پغیب و علم الغیب لستقصد من الخير وما مس يسوق ما طب په غیب علم وي نو ما وزانه ډیر خیر خوشحالی جمع کړوا ما طب تکلیف نو رسیدل ما ده تکلیف رسیږي نو ما ته په انشتان چې ما ده په تکلیف رسیږي ځان څخه بچ کما دغشان سوره توبه کې ګورئ بیا د نبی نه نه فګئ یوصل او یو کې توبہ سورة توبہ یوصلی وعیات کی نفی قید نبینا وَمِن مَن حَوْلَكُم مِّن الْآرَابِ مُنَافِقُون او چاپیر اصلا سنا دبانډی چانو نا منافقان دی او د مدینه والانه مرذواله نفاق لا تعالمهم نه په باري تاده بدن نشتا او خدات دغه علم نشتا مدینه تاثر منافقان دی خدات د شان دي سورۃ یونس یو کم دېشتم سورت یونو سو یو فَغَفَرَ بِاللّٰهِ شَهِدًا بِنَوَبَنَكُمْ إِن كُنْتُنَّ لَغَافِلِينَ مَنگ تا ستاسو د بندګۍ فتنہ نیکان بنديګان په قیامت کې وای مَنگ تا پتنہ چې زمنګ دلبار د سوکرا غللې بندګۍ مُچا کړل دا شانتي سوره کې وای یو د رسومات کې سوره یو د کې ولا اقول لكم ان دي خزائن الله والعالم الغيب نوح علیہ السلام وای نه ام په بټوم ماته دا پټو علم نشته دا شان سوره قاب کې وګورئ 23 آیات کې سوره قاب دریشتو میات کې آیا درشتم, عیاد کی عیاد درشتم ولا تقولن اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله ما یو کارتا چې کوم به سبا مگر چې واړا الله پیغمبر تا سبا حال نه معلوم راتن کې حال ورته نه معلوم چې سبا کی د شانت په حا کې یو ور یو صلی وسلم سوره طه یو صلی وسلم کی یا لہم بین ایدیم او ما خلفوم ولا یحیطون بالما نشر اگیر ولذالم معلومات پخپللہم کی مخلوق نشر اگیر ول دشان سوره نمل کی اوپر ټول مخلوق ننفی گئی 15 بیتم کی قُلْ أَلَمْ يَعْلَمْ مَنْ فِي <تصفيق> السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ هُوَ إِلَّا اللَّهُ نَذِ يْقْوَاسْمَ نُزْمُكُوا أَلَمْ نَذِ خَبَرْدَار بَرَوخَتا قُلْ أَلَمْ يَعْلَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ نَذِ يْقْوَاسْمَ نُزْمُكُوا أَلَمْ بَطُّو مَغَر اللَّهُ وَمَا يَشْرُونَ أَيَّانَ ذغ شان سوري لقمان کې وګورئ سلور درستم کې سوري لقمان سلو درستم کې پن الله این ذل مصام وينزل الغيث وما تدري نفس ما ذا تكسب غذا و ما تدرې ننفسون بیا ارتهموته انسانته دا نشتا چې سبا وسه کوم انسانته دا پته شته چې کمم چې به دوامر را سبا ک وړې سوال سم یاد پیریان الله نه پې کوي پیریان پهغې په نهدي سوال سواله سبا فَلَمَّا قله الموت ما دله هم عَلَى مَوْتِ إِلَّا فلمما خل د نه ت الجین الله قانو يَعْلَمُونَ ن الغو ماله بڅ فيذابل مهمم کله چې سلیمان لې سلام راګزار شو طب نه تین شو پیریانو ته طب نه تین خ سر ګند دا خبره. الو قانون یالمون الغیب کدی په پټو پوی دی درنګ بینو درکړه بازار زر سوای کې پیریان پدې پوش چې موږ پرې بونو پویږم موږ د پټنو مارو ورپسې سوري په 54 سم یاد کې نفی کې د مخلوق نه 54 سم یاد کې انت دوم لا اسمو کوم ولا ينبیوك مثل خبیر خبر نشدر قوله تعالی ولو سمیوم استجابو لکم ویوم القیامت اکفور نبی شرککم ولا ينبیوك مثل خبیر ولا ينبیوك او نشی خبر ولیتا فشاند خبردار سنگ الله اللہ ساپا حال پودے مخلوق دې بحال د غزينې په وامه نو د اره شان ورواړه چې هغه خبردار دې پو وره دا شان سورته عقاب کین پنځم یاد کین دمړو نه پی گئی و من ظلوا مما يذمن دون الله مل لا سجيبول الى يوم القيامه و هم او دغنې کان بندگان د چغې د ژوندونه به خبر دي قران و یې نه دی پوها او هم ځای یې هم راوللهم د زی روح د پار راځي او غافلون وونون سره جمع ده زی روح د پار ده نه کان بندي ګان د چغې د ژوندونه به خبر دي او روح ول ما نقل کړ دي دی د دې چغوري نوري زګا کووري نه پریشان بشي او الله په نکانو ما د غم خوزن نه رادي ځکه د ژوندو فراد ده ناوري هغې نه بیا خبره دي کوواي ناغې به په خبر کې خپ شي او ځکه چېیک بنده ته خپل فراد مشکلات په دنیا کې زی کار کې نه خفه کېږي چې دمر نرووسه په حال پوه شو خپ به شي الله خفه کو نو غې غګونه الله تعلا د دی نه نو نه ځې او من دعایم غافلونو دچگینا بی خبر دی پتا ورطنیشتا جسو چگوی دقشان دی سوره جن شپگیشتا میاد کی مخلوق پا غیبو ندی پوا پیریان ندی پوا انسانان ندی پوا شپگیشتا یاد ولې اقرري ما دودون نو عالی مونغې پهلهلهغ بیا نه خبرئ په پټو باندې څوککو غب چال نه ورکئ پ غبی ورکي ویل ورکي غب دالی وررکي سر مدثر کې یو در تم یاد کې س مدثر یو درتم کې وما يعلم جنود ربك الا هم نديبوا فلخروذر رب استمع غير الله مخلوق بنديبوا دا غایتونو چې په دې کې اس باد د غیب کړي الله خپل ځان لا اس باد د غیب غیر د الله تعالی لر کفر ده بل سو غیب دان ګړل بلسو په پټو باندې په غړنل دا د کفر کېده زمنګ د مذہب چې سونه کتابونه نا دي ناغت د کفر نسبت کړل شيامي دا ځوند مذہب معتبر کتاب ده شامي کې نقل کړ دي داسو ونه وېګي غیب دان یوازی اللہ دے مخلوق پا غیب انو پوئیگی پپٹ انو شایمی دریم جل او دوسو ونوی سب حدا دوسو و نمی فی من عطا قاہناً او عرافاً فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرجو اصحاب السنن اربع سنن اربعو کے بخاری کے مسلم کے ترمیزی کے ابو دعوت کی دادیس تھے چسو کاہن تر آگئے عراب تر آگئے داگہ دا خبری تصدیق لیکن کافر پھر شکر قرآن باندھے وان ابو رتا رضیلنہو مختصر داگہ نقل کر دی والکاہن بیاداوئی والذی یدعی انلہو صاحب من الجنی یخبیرہو اما سیکونو والکل مظموم شرعا محكوم علیہم و علی مصدقین بالكفر یو سره دا داوا کوي ما سره فړې نه مال خبر راوړي <بِالْكُفَر> دا ټول په شریعت کې ناجایز خبرې دي محكوم علیہم و علی مصدقین بالكفر سوچ چې دا خبره کې هم کافر دي او سوچ چې دا خبره یقین کې هم کافر دی اوري اضا خوڑګر ملیاں چی با ټول دا کار دی باڑی ری که ملگره ازمان آغنم دا ملگره ایر دی ناغماتو بیچی ملیسی بیو ملاؤ او کوډګر ملاو نو ما راوستو ما یرز نا جوڑیم کور کیوں مارا نا جوڑی دی ناغماتو بیچی مغبری تا بوتلا ویتراز ساو دی مغبری تا دو دا باڑی ری خواہ دا غانٹولی شید برتا ہوئی زنګ والی سیوه زنګ نیانی کونکو پاگی د فنجا لازم دی قبر نصیب کی وې دې مغبره ته بوتلمه یا مغبره تلار جو اوس دې چا په رغړ دې ته اندازاله مچ تویزون شته کې نشته یو زېلټي بل زېلټي یو زې کې دې کې ناس بیا راپاسې جما ته یې را ته یې زونه خوشته خو ته یې زونه ما چا کړلی کو چې دې نغه سرکښه باندې پوستابې شې نه زما څه بځا غا تهابې کوم بیا به راولم تايزون ولر او تايزون د دفن کوو که دې allegation ماده غوسه کوله دې چې لار دو سر جلب لاړم بیا می خیال کړلالم یترا دې مغبره کې دې کمزې کې ناس معلومات ته مچل دسو که دې مې رسوږه زرا نه مغزې ته ځاګه دې خاور او پره دا دا وړ بول کړلی جو ما د کې راغسته خاور میسر ټاوله چې پکې تايزون لري د تايزون دې ماره یې بیا چافې کو برابر مې سباله دی راغ لاړشته که شیرره والله بیرچ را والله ته ون د له واسم پیررهېته بیریکل را اوست مې مب ک باندې کونی بل ب درې روواې وکنل چې د د راغې جو دازیې کان لې شته اوسیښ خو دو چې مازیې وکان دی پو شوو چې شیر خونی شته دماه پیرې حرا میې بټو په وړهې او داخلك به سیمونز کوي نیت می کړ دې اخلاص دی په دې ملابې چې شایمی مولا ورته دا کافر دی الله اکبر شایمی سوئ ولذي يدي ان لو صاحب من الجن يخبروا اما سيكون زماره پیرې نه ما ته خبرونه راکې چې دا شیشته دا شیشته دا کارشه دي ولکل مذموم شرن دا, دا شريعت کې ناکاره خبر دي محكوم علیہم پدیو باندې حکم شیدا خبرې چي کوي واعلام صدقین سوچې دی یو باندې یقین کوي بل کفر پټول باندې کفر حکم دی ور بسی او فل بزازیه ته یکفرو بیال مل اسرے غیب چې اوس راځنه د غیب داوه کوي چې ما ته پدښونه خ... معلومیږي د کافر دی وبیت بیتیان نل کاهنی او تصدیق هي چې کائن ترازو دا غو تصدیق کړم کافر دی اور پس وہ ایک فور بھی قولی انا عالم المسروقات ہے خدا ما ته پټ شونه معلومي غلاغان معلومات دام کافر دي اورې پلان کیږي کې پنوغ لا معلومي پلان کیږي ګزغ لا معلومي یو زل داروم کې زوما تنقہ به سي موهر سي يو سي موجب کې کی کې خور دي اوا وخت موږ د کور کې ټکور تر عالم به سي اثر نشته و صلی الله علیه دلی چا یې نسبت نشته صحاب دعلوم ترانه ما استادان ته یې نوکړه چټمواله غوته له طالبو ته مې کومه به سيوي دي چې هغه سي کرګ زمونږ سره طالبو لمو نه په دې ګلباخ کې جمعات کې امامو جدې تل خپل جمعات کې چې ته مختديان ته یې نو کړې زموږه سيوي په سال دی وساله په ننک باندې را کړتهونه کوي یو کې وړا وړټلې تاسو راځي نو مې سي پیسې معلومه ده خبروم نه ی هغه له په نوک پنځه اړنګ لگول له جاغوي موږ یې روان دي او پیسې ټولوي دي او سړی کې بل سړی راغې پیسې واڅی کور ته دنش سوالماس وبو نه ما دا کوم کې نه سړی راغې مخ نه هري چا نیږي دا ایمان به کې نه خو بیا ختم شي ګان اوس نو زيرې کوم جوه سړستا دراغللې جو خیر ما سه حکمای مهلم ما سره لیکار او خدمت کرا غلې ما خدمت ویسان به سه ما ځخه له کومه دوند د لیمه تا دوند لګو وینا نزی معلومات خپل پاکه څنګه معلومه یمایسه ګلیبا کی وړه اټول کړو د کوړه ک نه پیجنی نظرانو چې مجلس سره سړلاشم د کوړه ته چلته وړه اټول چې هغه سړیو پیجنی ستانجه بکملداري کې به سې د للی کې هغه سریه کوړه تلل کار ده چې داده ایمان سره اخلاص ای نو پیسې قران تللی خو بل شه ایمان پوسیدای مې وګر چې ساده خبره یقین و دې مانو کوله شو امیده کړم کوه واز نشته ما دغه خبره خلک سره وکړم دا کی شایمه کې سوي ګورا جو سره دا دا و کې چې په څه زونه معلومه کنا انا اعلم المسروقات نه یک فورو په دې معنی چې کافر کی او انا اوخبر عن اخبار الجن ای ایا مالتریان خبرونه وروړي خلک کوي کنه پلان کوي که خایپيري په مصلدي اوری هغه له پر شي زو نه دا ټول شهر دے جادو دے زما یو ملګری اوس په شهر دي الله دیوبخي په بازار کې دکانو یو زلمه ته आवाज وکړ ماته میسي په اساله کې چې هغه خزر اخا پیری کې برزي نو هغه دوه می خو نه د زما دکان نه اوري دا یو نو کړ دې دلته کې راغې د بیا قسمه اسکه یما خواد را سې کې اخو ډامین په کار سلی مې په کار دا پلان کې راوړم نو دا غویم ادا کې ټاکوي پتا یې زونه کې او بیا په خور کې اخو دي خو کې څنګه راځي کې او سېر خور یې کړه یې جادو خور یې سوګو دراشي په ځان ساز دراو چې یو ورګ خاپری مې لګلی تې زونه راوړی ته تې زونه راوړی مخه تواجيب پنځه زره اشوک زروپۍ خپلونو اخلي دا اخره کو دی زول په شو شامی زوي دا چې سو کوینا کافیر دی پوشو یک پورو او کائپر دے انا اخبیر عن اخبار الجنن چمال پیریان خبرون راوڑی او بیا پا دیمانی پورا تفسیری کرلے دو سوا او نوی او شامی چیزینو دریم جلدے کتاب الارتداد دیکی بیا زان لوگو رہی دغشان تے قازی خانم دغنقل کئی فتوا خان دا پتا خان کی مدای 10 هزارم جلد دهکې سبا چار سو یوکم ہویا سلور سو یو سڑی داقی دو سادی چی پیغمبر پپٹو پو یا کافر دے رجولن تضو جمراتن بغیر شہود فقال رجولو المراتو خدا خدا را و پیغمبر را گواه کردیم قالو یکونو کفرا لأنو اعتقد ان رسول سلام یعلم الغیب یو سره نکاہ تردی او غی یو اللہ گواه دی او یو پیغمبر گواه دی سره کافیر شو ولی الله خو حاضر گوا دی گواه کردی چی پیغمبر خو حاضر نده نده پدی اعقدس شو پدی خبر دی کافیر شو او ما کانې عالم لب ه کانه في احیا نوبی سرسلام چې جوونو په ه نهکان احیا جوو په غې به نه پوهو پهکی په بال مو چې مرش بیا پهغې بهڅکږي. رورو قالهانه عامون مصروقات قاله شخ م محمدو فضل هذاقایل اومن س د کو یکوونو کاافرن یو سری پړ معلومه دا سره هم کافیر څوک بیاتون کې هم کافیر دی نه خو چېغلات ووششي. دان کې د کیدې کې په نو غلا معلومه ده بساره یې 200 دي په پلان کې ده کې مولا په نو غلا معلومه ده په کوزه غلا معلومه ده او 900 بساره یې 300 لاړه ايمان دې ملړه په کار بیا دوه بار نګه او تړې دوه بار کړې مو وې پوشکان سو کوي کاځ خان دای خان دسړم کافر دې hazardous قال او من صدقو یکونو کافر دونه کافر شو دا شانتی یو سره انا اوخبر به اخبار الجن ايايا ای مال پیریان خبرونه راوړي نبياسو وي ګورا قال هوا ومن صدق و يكون كافرن بالله دیم کافر شو سوچي بيقین کیم کافر شو اور یی د پنځ فریان سره دا سي د کوفر په د پتو بوځي دي یلګنو صداب بوځي دي ګنه خو یی ځان لغړ کا ته خدا کتابونه خل خدا نه کې انلذین کفروا ترجمه شروع کړه باقی خلاصه وایي دا زموږ مذہب کتابونه دې ګنده بوجي ني منګه دا بوجي خلکو د سپړو او دې بوجو دا خبر خلکو ته کوجو ها د پتو بوجي زموږ سړي وبلي کتابونه کې د پتو بوجي د خدای کتابونه خلکو ته پرانه سړي نه دي دا ټول بګي سوې دې او مصدیق وسو دوه نه شو بیا ورپسی وګوره من اتا کائنن صفحه مَنَطَ قَائِنَن پَسَوَدَ قَوْ فِي مَقَالَا قَائِن پَسِرَاګې نَجُومِي پَسې اوري زه په دې نَجُومِيان نَڅېګې په بازار کې ا ته د یان وسري دا لپا بيوادي خو دې لر شي مالا قسمت معلوم کا جاغه ولې قسمت معلوم کې سبب قسمت کې دایلي کلی کر الله زغوري سبب قسمت کې دونا خذيري کلي دونا بشري کلي د ولا سره يونيسو لکې مارګې نېما نقلاشي پنجبير شيخ دې الله غزيک رحم وکړي اقا د ابا خبر ډېرې عجیب کوالي اي خور کې نا روانو مې و نجومي داس نه مخکې توکې کې دی ولې دي یوکه سذور ډېر ډېر شېو چې مې کومه خو مال وخت خپل قسمت معلومه چې سبا قسمت کې سېلې کې کم کوم وخت پورې ول دناسې داس سذور نه در کومه خو تو خپل قسمت ما ته و خا چې ته به کم وخت پورې به سره پوښ جن انو دې میه ګرځوي دا خپل ګرځول د تخپل قسمت نه ده معلومه تعالی معلومه ای پلان کیږي کی, کی جن خاپیری او مسلدی او خرکول پړشدونه تخوی دې ګرځکا کتا له پټو او باسي زال او خزانه ول معلومه ما ای اوره د دې فزاگر په دې غر کې او زمور دوکان ورول نراوړي چې تعالی پړشدونه راوړي هېلې چڑھنوري دې دغه نخلاشي دا سه قضی خان له ها دې بیا پورا تفصیل کړئ بیا ځان لو وګورئ ذلورم جلد 463 صفحه پځای کېدا پتو بوجي نه خو ی په بیا سره پتو بوجي موږ سره نه و دي کتابونه کې بوجي نه جو مونږ دا کتابونه نقل غوډه خای جو خلک کتابو خري مونږ باندې بیا وره او پلان کې سي پته را ډولې پوه شئ او علمګریم نقل کړ دي دیم جیل صفه 412 کې تفسیر علم فتا علمګریم دیکیم دا خبر کرلا رجولن تزوج امراتن دو سو دو سو چیا سر صفحادا علم گیری دو سو اشپکش رجولن تزوج امراتن ولم یحضور شروعود یو سرے دیں نکایو کو گواہان نو قال خدا و رسول را گواہ کردیم دی چې مامال لوور رسول کو او قال خدا دا او پرشتهګان را ګوا کردیم کفره دی کاپیر شو ولې د کا الله خو حاضیر دی خو پیغمبر حاضر نه ها که دا وای چې د خلاص او د ګس داس ملی وا کوو نو بیا نه کاپیر کې دکه د حاضیر دا تفسیری کرد دی لا پو په دا صورت سرت کې نو علیم الغیب یو الله علی بل الغیب صاحب تول دا کفر دین ادر شانته تالیفات رشیدیہ درش احمدی غنگوی رحمتہ اللہ علیہ کتاب دین جيڪه نقل کړی دي 72 صفحه کې پس اس بات علمِ غیب غیر حق تعالیٰ کو شرک سری پس اس بات علمِ غیب غیر حق تعالیٰ کو شرک سری ہے غیب بل صاحبی طول دا خکارت شرکتے ہیں اب یہ آیات نقل کر دیں وَعِنْدُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَعَالَمُوا إِلَّهُ مخلوق پا غیبان نفوئین او پاغیبان تفسیلی کر دے بیا او نئے کہ تمام مغیبات حق تعالیٰ کی نبی کو کشف ہو جاتے دا غیب و کشف پیغمبر تم نے کی آو بیداغی تفسیری کر لیں اور پس اللہ او آدری ما یفعلو بیو علا بی, بی کم دا بہتر صفحہ دا او فتاو رشیدیہ دا یو تعلیفات رشیدیہ دا ددوان دا تصانیف تی در شان دې مجموعه الفتاوی جلد اول مجموعه الفتاوی جلد مولانا عبدالحی رحم الله دیکم نقل کئ صباح دو سو او وشتم کی تین او تین سو اٹائیس کی رجولن تزوج بلا شهود وقال خدا و رسول خدا او پرشتگان را گوا کردیم یک فورو لئنو اعتقد ان الرسول والملک یعلمان الغیب دا داقی دا دو سا تلچ پیغنبر پگئی افوئی گی طال من قال ان ارواح المشیخ حاضرتن طالم یک فورو څوک جوړي دا انبياو د اولیاء او روحونه حاضر دي پویږي دا کافر دی من قال ان ارواح المشايخ حاضرۃ تعلموا يكفروا څوک جوړي دا اولیاء د انبياو د مشایخ روحونه سدي حاضر دي دا زمونده حال نه خبردار نه سره شو کافر شو وګوره دا کوپر پټوي په هغه ونه دا به شانتي دې نقل وذكر الحنفيه تصريحا بالتكفير باعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب حنفيه علماء پټوله غو الله د پچا فقاجا چې هغه وي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب چې نبی پغي کوي ولی لمعارضته قوله تعالی كل من في السماوات والارض الغيب الله الله پخې اسمان و زمکو او زمکو ون او دې پیغمبر پغي کوي د سشن کفر د حنفيه علماء پټوله ذو قوی مولانا عبد الحیس دا و ذکر الحنفیت التصریحا بالتکفیر حنفہ ولم صریحہ دکفر پټوله ولا بے اعتقاد ان نبی سلام یعلم الغیب فاغه چا باندې دا کیدې سادی چې پیغمبر په غیب کوي او دا چا تذکرہ تول برار کئ شیخ اخون اخون رحمت الله علیه دا تذکرہ الاول برار ده او دا کن در وزر رحمت اللہ تصنیف تے پا دیکھیں نقل کردی سبحان ننان میکی سوئی جاہل و غافل و موتدعان و پیران گمرا در پرسیدن امور علم غیب و گمان بردن ایشان بران کې ان مردم را اطلاع بر غیب استو بحض کفر رسیدندو وي سوچي پیرانو بارے کی دا خبره کې چې دا زمو په پټو واني پويږي پغې و پويږي دا سه دا د کفره کې دا د کفر ترسي وي بیا دی نقل کتاب کې ته قولي تعالی فَلَا یُجْرَى الْغَيْبَ حَدًّا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ بلْ رَسُولٌ رَأَىٰ نِزَ اِتْلَابَ غَيْب نَبُوء بلک نانا بلکه رسول رحمته اطلاع ور غیب نبود بود پیغمبر په غیبونو فوی مگر وو هی جبرئیل علی السلام مگر چې جبرئیل السلام ورته خبر ورنال او ورته پته لګی بیا څنګه غره ونزول وو بعد از محمد اخر الزمان روانه سو وو هی نبی السلام نو سو روانه ده پیغمبر تو دا وو هی په ذریعہ پټ شه معلومې دو او وو هی پیغمبر نو سو چا روانه انداخه چې کوم دا وی کې ټوله ہر کی روا دانت کافر گردو گر پتہ ولا گولا ہر کی روا تو چیز پپٹ کوی گم کافر اے دا دا خون درو ز پتہ ولا پیغمبر غیب گوئی نہ بودا یو پیغمبر دے بو خبر نہ نکڑی و ما هو عل غیب ذنین نقل سو کہ روزے استری حضرت رسالت فنا صلی اللہ علیہ وسلم گم شیدہ بودا یہ واقعہ نقل کرلا و یوزل نبی علیہ السلام اوخر کشو سابق ګرځدل خو خد منافقان ايست ايست مومنان د یو دیګر مې غوفتند او اگر وې پیغمبر بودی اوس ترې خود خبر مې بود دا که پیغمبر خپل خبرته معلوم وکنه تا ان سخون منافقان را باو مينان شوني دا خبر اومينان وره د نبيله سلام تي و او حضرت فرموده کی من از علم غیب هیڅ اطلاع ندارم نبی رسول الله کنا پټو نه کويګا بیا وحی رالا و دووحی نروس نبی علی صلی اللہ و اخ پلان کی طرف تطلی ماتو سوی ہو شو مخی رد پتن وا و گورا مخی دوحی نا پیغمبر تون پتن لئی بیا وی گورا حضرت رسالت پناس و با کمال علم و پراست دعوی علمی غیب نکرده هرکی اکنون دعوی کند کافر کرده سوچی دقیقی دعوی دعوی کند کند که کفر پتفا نسو هرکی اکنون دعوی کرده کافر ګرځل څوک چې د غیب او داوا کې نسه شو دا کافر دی څوک وای اخوندرو رحمته خل اندازه اخوندرو رحمته ولې دی خوری یاره دا پنځپیریانس د کو پر په دا کې کتابونه کتاب پاتوی کومه دا جرم کو چې موږ د دیواله مودا کتابونه خلکو د خایو چې د خلکو د عقایده اسلام شي دغه شانتی شریف اکبر کې مولا علی رحم الله اغم نقل کړ چه انبیاء المسلام دا پا غیوبان نفویی تا شرفی قیق بردہ دا ملالی قیر رحمه اللہ ایک سو پچیش صفحہ یو صلیفین ذاتیا سم عالم ان الانبیاء لم يعلمون المغیبات من الاشیاء الا ما عالمه الملاؤ احیانا و ذکر الحنفیت تصریحا بالتکفیر بیتقال ان نبی صلی اللہ علم الغیب حن بي علماء پټوله ګول ده کفر په هغه چا چې څوک دا کړې ساري چې پیغمبر بغې پوګولې لی دي قول او تعالی قل العالم من في السماوات والارض الغيب الا الله صف يوصل بن ذاته شرف اکبر دو ملائکه رحم الله دا, دا یو قسم بیان شو د شرف په لم او چه دلوم راولې کنه